Egun ongu zieri, egia da, ezmentura ziendez gainezka goiz eta atxaldea estapenean, baina geri zen, ezkerparetako aparkalekura horbildu direnak edo zirenak Euskararen alde zerbait egiteko ginak zirela. Eta preseski, egun hori baino aratago, zertan den Euskara azparneko egian jakin nahi izan dugu, sinpleki baliatzen dea, zaila galdera uni erantzutea egun bakar batian, leku txiki batean, baina hala ere gure mikroa luzatu dugu zentroko saltegi batzuetan, Loretegi, Aragitegi, Arnosatzaile edo beste galdera uni erantzun dutelenik euskara emaiten ahal duzue suan saltegian una erantzunak. Je suis je, je suis ici simplement depuis euh, 10 ans, c'est vrai, mais je ne parle pas du tout basque, je n'ai pas appris la langue. Bah. Ah, haritara, ez beti, baina enfin, va, euh, kaskun me eitenale. Moa personelma un on, en plus notre communication elle est basée sur le français. Il n'y a jamais eu en tout cas de politique de double langage et de mettre le basque en avant là-dessus. Non, du tout, mais j'ai un petit papier avec quelques mots en basque pour m'habituer avec les clients. Non, malheureusement, non, je parle pas le basque ara wartu sistede netarik ebadela baina euskara hutsean zuen erosketa guztiak azpargnen egitea zaila izan daiteke menturaz. eta prezki bezeroak zuek edo gu bezeroak euskaraz galdegiten dugu ja dute ja saltegietan una zer dioten saltzaireek suivant dis bonjour en basque mais il uh, voit vite que vu qu'on va être bloqué en terme de vocabulaire uh, par uh, par des termes tout simplement né, parce qu'on est un milieu assez spécialisé uh, ils de même uh, Hivien de memo franzei. Badira usatea dienak, lehen le le itza eskoara zerraindute eta behar duzen gauzak eskoara. Eta gio, kanpo tierri kalnean itzaerri gira lanean. Ek ez dute eskoara komprenentzen, mena balimada gure mahasinan eskoara emaiten diena, gu haigira eskoara, mena naturalki. E, bakiu eskoara mitzatzen dutela eta gu galdinen dakoteu eskoara. Bon ez dira inket gure klientak uh, usatea dira eta galdinen dute, biak bada ole haskuak galindu dute ole haskua baki ole haskua le poulet de là esta esta ixiriko stanetak badazki hau antse kostaletak antseki le shak bon wala gal diten dute hauten bezala eta prexia ezkora ze gaiten aldazumatuko ostatzen den eta eta ezta problema ikondoik No, ils nous disent d'abord bonjour des fois en basque mais c'est quand même assez rare parce que bon je pense que les gens ils savent aussi un peu qu'on n'est pas de la région donc ça se sait vite donc euh, non après il y a aucun souci ça se passe très bien et qu'un problème euh, bah tu t'hérite du petit de de la casparnette orduan galdeite dute uh, hezkuaraz. Ez baut beste eta paper bat hezkuaraz, baba, bizan duna. Gehienetan beraz, Euskara dakiten saltegietan Euskaraz eta besteetan frantxesaz. Egi euskalduna izanagatik agatik huartzen ere Euskararen alde lan anitz badela horreino egiteko azpagne aldean. Medio bat izan daiteke menturaz beste egi euskaldun batekin parezkatzea azpagne azpeitearekin parezkatua da eta joanen den larun batean prezeski hori horatu dute ere behiz parezkatua dela egait Zaspeitik goitia uzapetza lagetarekin, baina susen zendako balio du parezkatze horrek, galdera hori pausatu diegu azpeitiako uzapetza den eneko etxebergiari eta baita ere Daniel Camblon parezkatzearen sohtzaideari. Daniel Camblon lehenik. Beti aipatzen dugu, bai Zaspieriek bat egin eta hola, Baina ez gira batez zautzen, oso guti zautzen dira. iparaldetik guti zautzente egoaldea, eta esan diot, egoaldetik ere oso guti zautzen dute iparaldea. Nahi badugu eskolegi batekin, naibadugu, bat naibadugu eguneizkuntza lagundu, naibadugu hori salbatu behar dugu, lehenik ezagutu. Ez dugu elgarrekin lan egiten al, ez bagira ezagutzen. Beha ezagutzea ez nola da, erretxena da, girola munduan, kultura munduan, festa ahloan, Eta olaiten dira ezauntzak eta gero geropoliki begi lagun bilakatzen dira. Nik enean etxemplu hamen dauzut. Hasik inorarik bilakatuken izlagun ango e, familia batekin, Maria Jesuen familiarekin. Gure umeak oporretan izatu dira han, angoak hemen. Eta orai betitik lagun dira ere, ergerri guztontarek, oso pozik dira. Eta hori da, enoztuko gure gizartearen e, e, ere maitea, eta baliostasuna hortan da. Elgiak ezaguttzea gure hizkunttze egin zulian, gure kulturaginzulian, zazpie egiek nahi badute ehhum batez uhjunago joan eta bategin behar dugu elgiak ezagutu. Auzaberaen eko zuri, bizdakit eh, beste erantzun bat ematenan duzumen, konkretukoukit zertarako balio du parezkatze batek. Ni Guste dute beste erantzun bat bate einenezko dela es Daniel nirek aipatzen duena ba, bate egiten dut, Usted, askotan hori gertatzen dela. ez senietzake ba, egiten direnean, ez ba egiten direna ba, herri oso urrutiko herriekin, ba, Japoniakin eta senietza ba, oso simbolikoak direla eta ba, bai, ondo pasatzeko egun bat izan daiteke, aruntzaun uttzenorri baina horrelako senietza bat, E, azkenean batzen gaituenaez ba, hizkuntza ba, delako eta hizkuntza eta herri berta, bertakoak izatea ez ba, Eusskaldnak izatea, Ne uste beste modu batetako senietza bad dela ez. Ba, Danielek esaten du sinitza politiko bat dela baita ere ez, apustu bat, ba, askotan hitzetara ba, hitzeetatikatu ba, ekintzetara pasatzea ez, ba, lurraldetasuna hitz egiten dugu lurraldetasunaagatik, Baina hori zer da ez, azkenean esbalduan demogu, al, o, elkarri bizkarra emanda bizi badimagera, ba zertarako ez duari edo, eta Ordun di guzti dut, e, aspektu praktikoan edo haus edalaz, lurraldeetasuna ba, haus edalaz, egoalda eta iparraldeak ba, batzen gaituena horrelako ba, zenidetzak direla bierriko etxeak beti ere itzartu dira alduden urian azpeitean beritzelgar ikusteko eta orduan aintzina haintzina baten emaiteko deliberoa dezakete instituzional mailako elkarlana indartuz, baina baita ere laborantza, hezkuntza eta bereziki ekonomia arloak barnatzeko.